Ingvar Holmberg. Välkommen till ett renodlat sommarprogram med sommarsånger och mina sommardikter som jag läser för dig. Vi lyssnar på Mia Marianne och Per Filip som sjunger Vandra mot en sommar. Det är Och så lyssnar vi till eh, fyra sommardikter som handlar om försommaren. När oxlarna blommar När oxlarna blommar är vår gata den vackraste i stan, säger vi som bor här. Har du läst morgontidningen idag? Inte den i brevlådan utan den utanför dörren de ljuslila syrenerna doftar idag också. Den första riktigt utslaglar och då de blomman tittar storögt på mig med sitt lila öga. Det två andra somrarna vi har bott här har busken inte burit några blommor. Nu överraskade den oss med massor av smycken. Idag hade hägen kommit till dammarna på golfbanan. Lite skygg och mån om distansen. Några tunga vingslag för att säkra avståndet. Vida har du flugit och mycket har du sett sedan vi sågs förra sommaren. Välkommen tillbaka du enslige aristokrat. Bland kanadagässens och ändernas stojande storfamiljer. Har du någon maka någonstans? Bland golfspelarna går ett rykte att du är enkling. Värdigt klädd är du då för jämnan. Skrivet år 2000.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 eller kanske ett fält fullt av maskrosor, fast deras skönhet beror för somliga på om de är tillräckligt långt borta från den egna trädgården. Och starkare gult finns väl knappt än kabbelekan där i de fuktiga dikerna. Till och med i skuggan lyser den starkt. Ja, solrosorna på ett fält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 Oxlannas tid och Oxlannas stad skrev jag i juni 2017, en alldeles färsk dikt. Och sen kommer en dikt från 2014 längs åkrarna i Östergötland. Oxlarnas tid och Oxlannas stad.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 Men just nu är det Oxlannas tid och Oxlannas stad. Skrivet 2017 Längs åkrarna i Östergötland Längs åkrarna i Östergötland färdas jag i kulturbygderna nära Skänninge. Det är i flödande sol i slutet av juni. Åkrarna har ett överflöd av mognande sed. Till och med bönderna själva talar om trolig rekordskörd. Jag fängslas mest av blåklinten och valmon som lyser upp sädesfälten. Stannar bilen och går närmare. En del utsikter ser man bäst om man böjer sig ned. Ibland är himlen vackrast nära marken. Skrivet 2014 den originella trubaduren Nils F Nygren sjunger sin visa Midsommar med Magdalena. Lena är med Och klär stongen Med gröna gelanger En vit målad lången, Och trallar Och skrattar Med blommor i famnen De har färger Men alls inga namn Men när månen går ner Bakom högbergets gässa Då sover den lilla och ler i sin bät Och hon drömmer om blommor Kring midsommarstången Där hon svävar i prästfragar kläd Magdalena ser på När de andra klär stången Det har gått några vårar hon står på balkongen Ifrån prästklagen faller Det vitaste flingor Viskar kommer Men mest kommer ej Men när månen går ner Bakom högbergets gässa Då lägger hon sju sorters blommor i säng han kommer med often från skogen, och de dansar på missomare. Magdalena drar darrande undan gardinen och gläntar på fönstret och hör. I samma gärdebilåt som hon hörde den gången Och där faller en tyst liten tåg Men när månen går ner bakom högbergets gässa Där fladdrar helt stilla en luftig gardin och somnar om sider i morgonens timma utan drömmar om kärrestens en. Och tre sommardikter igen. Ögonfröjd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 Solvarma smultron Skrivet 1999 Jasmin Högsommarens vita blomrikedom När fruktträdens blomblad redan fallit Och gett plats för små plommon, päron och körsbär Lysande i kvällsskymningen, doftande i natten, lockande på dagen, ljuvlig att gå nära. Inte lika förnämt damig som Magnolian, men ungflicksfrisk, som en student i ny klänning, som den första kärleken och promenaden tätt in till varandra– i sommarkvällens förtrollning. Också när blombladen kantas av brunt och faller som snöflingor till en matta vid buskens rot, finns doften kvar i luften och i mitt inre för alltid. Skrivet år 2000. Karpedien. Okända besökare med mobilen i handen kommer alldeles sin till tidigare obefolkade gator och villa kvarter eller i vanliga fall sällan besökta kyrkor. Det fångar pokemonfigurer, men fångar inte dagen. Ser inte solbelysta blomrabatter och buskar. Ser inte förvånade och oroliga lokalbor som undrar vad som hänt. Ser inte den ensamma mannen som sitter på bänken och gärna ville få en pratstund ansikte mot ansikte. Skrivet 2016 och ett par fotnoter. Karp diem är latin och betyder dagen men bör snarare tolkas ta vara på dagen, njut av dagen eller njut av den flyende dagen. Pokémon är ett dataspel där man med telefonen fångar totalt 501 figurer som finns ute i geografin. Detta spel var i alla fall omåttligt populärt 2016. Och skyddar råder, där allt liv i blomning står. Det var sommarsalmen med Nils och Liljan Stenlund. Jäckande väldoft skriven från Västkustön, Stora Brattön utanför Kungälv. Och sen ett par dikter från Vetlanda åren där ekarna är med och figurerar. Jäckande väldoft. Jäckande väldoft, välsk och förförisk, under promenaden på västkustön. Jag söker med blicken inne i buskagen. Där finns den, klängande på stammar och grenar, den gula kaprifolen med sitt speciella utseende, uppdelad och ändå en enhet. Det engelska namnet är också vackert Honeysuckle Att dia honung Jag har den hemma också Klängande på den vita trästolpen vid altanen Här är den rosa och odlad Men doften är fortfarande vild Jäckande och fantasiäggande Får tanken att resa långt bort och Dia Sötma. Skrivet 2012. Ekarna står kvar. Ekarna står kvar, vilken rikedom. Tyst står jag framför tusenåriga eken vid kloster vid Ringsjön. En skylt vid de vita byggnaderna säger att här fanns ett fungerande benediktinekloster redan år 1080. Och då stod eken här redan, den som jag nyss lade handen på. Den står kvar här, ihålig men levande. Och kvilleken vid Rumskulla i Småland Slagen i järn, men bara för att stötta och stärka. Och trolleken på norra Öland, som jag och mitt barnbarn klappade i somras, så nära havet, och ändå står den där levande. Ek, vilket kort namn på något så långlivat. Någon sa att eken växer i 300 år, sen står den bara kvar i 300 år och sen dör den i 300 år. Tala om långsiktighet. Det där gamlingarna får ursäkta, min käraste ek står i Fars torp utanför Vetlanda. Jag vet inte om den fortfarande växer eller bara står där, men kärnfriska är den. ...och ung i hjärtat. Skrivet 2007 Nära marken, nära himlen Nära marken, där vill jag vara Se mikrolandskapet och höra humlorna Lägga handen mot den skrovliga eken som i några hundra år stått stilla men inte overksam. Har bråttom att leva och ha tålamod att njuta. Nära marken, där vill jag vara. Nära himlen, där vill jag leva. Inte klibba fast vid vardagen och de ständiga ekonominyheterna. Låta lovsången från kosmos och englarna också fläkta genom mitt inre och ut över läpparna. Jag brukar nynna i kassakön omedvetet tills jag får någon rovad kommentar. Jag vill låta någon fras från saltaren Lukas evangeliet eller romarbrevet sväva i mina inre valv nära himlen där vill jag leva. Nära människor, där vill jag finnas. Beröra och bli berörd. Möta marken och himlen, styrkan och svagheten hos mig själv och andra. Känna igen och överraskas. Ofta upptäcka skaparens fotspår och frälsarens fingeravtryck nära människor Skrivet 2008 Björn Johansson sjunger sommarsalmen En vänlig grönskas rika dräkt En vänlig grönskas rika dräkt har smykat dal och älskar for oh. Här kommer tre dikter om bad Någonting som jag älskar Bad i havet framför allt. Omsluten av havet Omsluten av havet tänker jag efter Och ryser plötsligt Det svindlar för tanken Samma hav som håller mig mjukt i en av tusen händer håller samtidigt fiskar i Malpe på Indiens västkust och de majestätiska blåvalarna och de jättelika hajmonstren och de skimrande pärlorna i musselbankfack i säkert förvar och Titanic och Estonia och solbrända surfare utanför Waikiki Beach och plaskande isbjörnsungar norr om Polcirkeln. Samma hav håller mig, allt hänger samman, det svindlar för tanken. Skrivet 1995 På säger ön vid skälland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 Ett lager av sol, värme, skönhet, rosen, doft, kärlek och fågelsång kommer då väl till pass. Skrivet 1994 Badbok Det var den sommaren jag skrev badbok, de olika badplatser vid havet Från Skanör till Säskarön vid Haparanda Jag skrev badbok Och havet skrev dagbok i min lyckliga kropp och själ Det silkesmjuka vattnet Och den vita sanden vid Skanör glömmer jag inte Eller det friska, klara vattnet Vid ön i Trosa skärgård med naturliga trappsteg upp på klippan igen. Men lekfullare än havet var Kalix älv i flödande solsken. Ville dra iväg mig på upptäcktsfärd. Släppte mig högst mot villigt ur sitt fantag. Två veckor senare rev översvämningen Broar och dränkte vägar, inte långt därifrån. Det var den sommaren. Skrivet 1997. Göteborgs sinfonetta spelar gotländsk sommarnatt för oss. Istället för blåklockor Istället för blåklockor står Sikorian vid kanten av de danska landsvägarna Stora blå ögon vajande Istället för kaffe maldes Sikorians rot och serverades på de svenska kaffeborden under krigsåren När kaffet från Sydamerika inte kom längre det är inte många som minns det nu, när tio sorters kaffe trängs på hyllorna i kvartersbutiken. Men vid de danska landsvägarna står Sikorian än och välkomnar blåökt till bordet. Fånga dagen, njut av det böjande landskapet, drick, fyll din själ, den korta nordiska sommaren är nu skrivet 1999 och efter dikten från Skälland så kommer här med Uno Svenningsson en sommar till du vet hur man tänker man undrar kommer allt att bli bra man gör sånt man inte vill blir det en sommar till, man tar så mycket för givet. Allt ska finnas kvar, men i ett andetag kan Den förflutna sommaren Sommaren har gått Eller snarare förflutit Regnigare än i mannaminne Juni, juli och augusti Gav 346 mm Få bad men mycket svamp Midsommarblomster i augusti Grönt gräs och tusentals blåklockor som muntert ringer in ännu en regnig men vacker dag som gåva av skaparen. Grundvattnet är en halv meter över det normala, vilken gåva i vattenbristens värld. Och det regnar inte granater, och själv är jag vattentät. Tack gode Gud för livet. Skrivet år 1998. Och efter den här dikten med mycket regn sommaren 98, så lyssnar vi på Hasse Hallström som sjunger om ett stilla sommarregn. Där sol så där vinden gör steg genom öken Sensommar dikter Dansande tallar Frötallarna på Karlhygget Får mig att tänka på ballett Högväxta, smärta och raka Och med kroppar som alldeles nyss Virvlat runt i eleganta piruetter Frysta mitt i rörelsen för att jag tittar jag är nästan säker på att så fort jag vänder ryggen till så är den igång igen. Vänder mig om allt snabbare, men har inte sett det ännu. Inte ännu. Skrivet 2007 Stilla flyter ån Stilla flyter ån Mån inte dån. Jag sitter på min ryggsäcks ett par tre från. Solen tittar fram, belyser tallastam. Från raka orgelpipor kommer stilla toner fram. Livet har sin gång hela dagen lång, in till mig kom ett kryp på nätet. Spindeln tar ett språng, skiftningar i grönt, blommor lyser skönt i många färgnyanser, räkna upp är inte lönt. Mossan fjädrar mjuk och jag vore sjuk om jag inte nu och då av detta gjorde bruk. Men nu ska jag hem, koppla upp mig igen på internetet, hoppas dock jag tar mig ur det sen. Skrivet 1999. Och här avslutar vi det här speciella sommarprogrammet med sången Sensommar. Kristina Gunnardo sjunger för oss. Ha det så bra, hoppas du har haft trevligt med sommarsånger och sommardikter. Vi hörs. Look at a los que amé